سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لصدري ويسر لعمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك وَقُودُ وقود النار كذاب يال فرعون والذين من قبلهم كذبوا فَاأْخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ سوره ال عمران په اعتبار د مضمون سره درېسیو او له سکه د او بدی حصے کې اسباده توحید او, دادر شپک شپک او دا درې بابونه و دامن ویلو چې هر یو باب کې شپږ برخو خبره ذکر کای او هر باب کې اول داووده دا توحید کومونی باب کې اول داووده توحید ذکر کا الله لا اله الا هو الحي القيوم بے صلو رم آیات کی دویم خبر ذکر کا تخفیح منکرین اتا او اعتراضی جواب او کو دینسواراو چیسا علیہ السلام لا پہ انجیل کی ابن الله ویلی شیوی دی داغی جواب قرآن کو دادا متشابہاتو نہ دے تا سپدی مانا باری نہ پوئے گئی صلو خبر ذکر شوا تعلیم مومنان ته په وخت د ورود د شاتو کې چې شبهات وا کې کږي د الله نه دوعا کوه رب نهله توځې قوب بعد د سته نه و قبلله ناممللهدون کرحما یعنی هر حال کې الله سره تعلق او رابطه ساته نه ننی سبق کې ان ل نه کفرو لنطغنیان هم اموالهم هم آیت نمبر لسم کې په نظام خبره وکړکای چې مال او دولت د الله دا عذاب نه خلاصول نشي کولای که وسره په دې مسته چې ما سره مال ډیر دي ما سره دولت ډیر دي زما مټي ډيري دي ما ودا الله دا عذاب نه خلاص کی نو دا الله دا عذاب نه نه مټ خلاصول کولی شي او نو مال او دولت خلاصول شي کله دنیا خلاصېدل وي نو قارون وب خلاصې وي الله یو خصفنا به وبذاره اغم زما کې نن نه باسهلو او مال دولت مې مرتن نه باسهلو مال ولا फायदा نه رسولا صرف دا ویلو دا مال دولت دا زم خپل کمال دی کی دا الله سي دي اولاد اغم फायदा نه رسي ها هغه بچي فه د مغ نروو چې تا پرې خود او هغه نیکوي اوله دو مصاله نیک بچ چې هغه خپل پلار نه دعا کوي او دغ دعا د ووج نه دغه مفرت نه کې الله د زمونږ د ټولو اولاد نیکان کې او الله د مونږه د خپل و وال دی د پاار نکان کې چې مخپل وال دیله دعاگانې کو ځکه انسان چې مړ شي دغ د مغ نروستو دغ د عمل وجر بند یعنی چی باغی کی او با دیانی لکلے کی گی اغا بنشی دریسی جو نداسی دی چې د مرگ نرستم انسان تفیدر اسی یو چی او سڑی علم کردی عالم د قرآن او د حدیثی خلقو لی تعلیم دا قرآن و حدیث ور کردی او دا اغشا گردان اغا قرآن ازدکی بل تخیی نو دا اغا استاس پاکی سواب دے دیتا ا له وی لګه زمونږ شیخ الله دې کبر ده رحمتون نڑکي چې باغه محنت دور کې د گمراهي اغه دور چرچیوي اغه الله کتاب را واغست نند الله ربو عزت احسان دې د زما کې پتولو عروس کې پزرګونو درسونه د قران کریم دی دا صرف د یو کس درد دلو چیز رکی دا احساس راغے چیز قرآن دکم او خلق و توخے. او تاریخ پا دی خبر اگواہ چې چی کل مکم معظمہ کیو ندامکی معظمی قاضی القضا اگور تا آفرو کو مون بتال عدل تا وادو تا ته با نیشنیلی ٹیلر کو او تا با مون قاضی القضا و گرزو چیف جیسٹس دا سعودی عرب او تا دلتا پاتشاہ دا سيالم موږ نه دلیدلې اذرا شیخ نوور الله مرقزه ورته وفرمایل الله قران کې وای ما هر یو پیغمبر د قوم په جبراله غلې دینه ما نه بده بوختنو بارګه تبوس کوي ز بوختونه ما زمو قوم جهالت کې بروت دې دي اروک بروت دې زاغل ده الله کتاب خیم اوراوه درس د قران شروع کو اتیا کالمخ کې او نن دا اغی شاخونا دا اغی جڑے دا اغی سانگی دا دنیا ګډ گھڑ ترسی دلی دی زالک فضل الله یوتی ہی دا دا الله احسانو خبر دی پوری واج نیک بچی دا چانا پاتی نو عمل سوال دا اغ بچی دعا اغپلار ترسی دویم چیو سڑی صدقے جاری اکڑی جمعہ دپارې زمکه وقف کړی جمعہ یې عبادت کړی مدرسې جوړه کړی فلاح کارونه یې کړی په چا علم کړی طالبانو لې کتابونه اغستې قران شریفونه یا نور څو نو تر سوچ د قران مجید لوسټې کیږي نو دا په امان نامه کې لیکل کېږي او درم چې دا غنا خپل بچي صالح او نیک پادشي او خپل بلار له دعا کوي اللہ تجکم نفی گئی نو غضا بدبغد بچی ان الذين كفروا میشګه آګه سان چې غافران دي انکار کړي د الله دوه دا دانیت نا لن توغنیاں هم اموالهم حصکل و فیدور نگی دی تا د دې مالونه مال و له فیدور نگی دنیا و بالون الیک دنیا و سزا شی بتاوان دی قران کریم کې د دنیا فائدې هم ذکر کوي نقصاناتو هم ذکر کوي فائدې په هغه وخت کې ده چې ته د ژوندۍ مقصدونه ګرځې بلکې ضرورت یې وګرځي لکه جامې سړې چې د جې سمپټه دوه لپاره ده ضرورت ته او ټوۍ سړې خوړې دلو کې ختمې دوه لپاره ده ضرورت ته د ګاډي استعمال د سورلای کوي د مسافر د بارا ده ضرورت ته اوس د دې نه علاوه چې سبا ضرورتونه کې نه دي لکه یو سړی بینک بیلانس جوړایي پیسې سود لېکې دي کاروبار به غلط کړي نو دا دنیا په سبا پسې باندې وبال شي تاسو ګورئ د دنیا پرسته خلکو انجام یوم خوشاله نشته اړ یو د ډیپریشن او د ټینشن مریض دی ما خام یو چن ګولای چي چودشم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسا کسان ملاوی دو لرالل. امیر المؤمنین دے دو وقت بادشاہ دے تا پوسیو کو مونگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر ملاوی گو چاورتوی پدی لارتلے دے مخ کبچر تی ہی اریان چو دو بادشاہ امیر المؤمنین او پدا ستلے دے چلالو وی قتل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو گٹ سر تیخی دا تورے برا اونا کې ویزان د دا او خورو کې پروته هغه جیو قتل چې د اسلامي مملکت بادشاه حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ دمره په حاضر دمره نړ د چې و وخ باد سياده ټول سر له موږ نه خبره بوډي کیسه وंडा کړې یقیني بچاو په الله باندې کافر راغله و دا غاقه توری را او حضرت عمر رضی الله و تعالی عنہ پس نبانی ناس شوئے دے وی عمرا زماد توری لان دے سوک با دخلا سئی حضرت عمر رضی الله و تعالی عنہ حولوی اللہ دا غلا سورا پیدل او توری تخطاش وا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تور را غست دا او دوگی بیماد که ویتاب و سوکلا سئی دا سه بہادر دی دنیا لی دي او داسی نه لی دلی دی واللس پیونده په کمیس کې لگی او بادشاہ دی ده ملک واللس ٹوٹی پا که لگی دلی دی چاورتویت امیر المومنینی ممتاد پار شاہی لباس جوڑو اغوا چوا ویز دنیا تا شاہی لباس چول لنیم را گلے زد آغا جنت دل باس په مهم جمال با اللہ را گئی نن موږ دنیا زانده مقصد د زندګۍ ګرځولې نه زکه حیرانو پریشاني وو دا, دا غي نمونه تاریخ د سترو زرو ووولیکل دا غي هغه کارګردګي دا غي هغه کردار تاریخ په پاڼو باندې نن دشمن ملي کی چدا چې بادشاہ دا چې انصاف کوونکی ان بادشاہ دا چې عادل بادشاہ نن دنیا لیدلې نه به ويني نن ار څړې دا وکای زه د زبداکوم زبداکوم اللہ وی ہیچ چرفی دن رسول نشی تاسو تا مال اونا اولاد من الله دا الله دا اللہ نشی اند زریبر اولائکا هم وقود النار دا کافران هم دیدی خشاک د جہنم وقود چکم سیز بلی گی غرب آگے اگه تمو خشاکو آئیو قداب آل فیرونام ینه دا بهم قذاب ال فرون على د دې پشان د فرون یانو دیم د دې دی کفاره مکه او د دې زمانه د کفارو مثال پشان دا کفارو د فرون پشان دیدم والذین من قبلهم او کسان انت د فرون ما کې دی رشیو نور کذبوا بیاتینا چې نزبدا د روغې کړه او زموږ آیات دونو تا زمون کتاب ته نسبت د دروغه کړهو سمرا انبیال مسالم چراغ دي دي او قران دا غي ذکر کړه دي مونږه قران اورا ګورو نو ايو قرآن... پیغمبرلم چا ده ګلونهار نه دی چوله بلکې هر یو پیغمبر ته سپګي ردي بده ردي ویل دي کنزلي کړي دي لقد کون تفین مرجو حضرت شعیب علی السلام ته وای ته هم را خسر ای وي زمونږ ستانه ډیر توقعاتو ا نوتم اسوالات کتامرکا او شعیبا ستاده مون ستاده عبادت تاسو حکم کای چې مونږ دا د خپل خدایانو عبادت فری دوه استاد خدای عبادت کو حضرت وحود علیہ السلام ته وای تک کما کلي ته به وقوفه آ مون پتا د هوادث زماونو ګمانو نکو حضرت نوح علیہ السلام نه هم سواله تبلیغ کړه دی بناهم سه وکاله کې بنا بر اختلاف مورخین چې وو کسان یا نه کسان مسلمانان شوی دی خپل زوی اغه من مسلمانېږي اپلار ورته وی بچیا د الله زبر راضی سیلاب راضی زتا مخ نه خبروم زما خبروم انا ما سر رازا د سیلاب نه غره بچ کېدو ولا سګ نشتا اغه ورته سوی ساوی لاجه بلن لارا زواغه غر لبرو خېجم یاسم نی من ما با دوبو نا بچ کی حضرت نوح علیہ السلام وردوی بچی اللہ عاصم علیوم دا اللہ دا عذاب نا بچ کی دو علی سوگ نشتا کل جد آغا عذاب راشی او الله دنیا کی مثالونه نا خیلی دی عجیبا عجیبا انفرادی عذابو نا را د سامیرے دا موسی علیہ السلام دا قوم سڑے او داسې سی عذاب پہ اللہ روز دے ہو موسی علیہ السلام علیہ اللہ بتا دا رسوا گ د تا بهخل بچ نفرت کوي. او کم کې به نستو چې چاور کوون د لیونو په شانې بچغې واللا م سااس لا سات ما سر خوا راه شي ما سره خوا را شي اسخ بوی ته روان شو او د کټ نه د للو اللله داسې رسړی خل. او هپرس الله هغلهزیات ورکرکی دی نوګورهقرآ لټو د دریاب په مننس کې د می په ګډه کې په تیرو کې اوس بچ کوي. ټوله دنیا سلااب ډوبی. نہ حضرت نوح علیہ السلام کیشتي بچکیږي ابراہیم علیہ السلام ته اور غلی گلزار کئ ثابت کله الټکیږي حضرت لو سردا مرګرو بچکیږي موسی سردا مرګرو په دریا باندې وچ او زی په اوچل اربانه زرون بګی الله دوبه او کلجی دشمن د کمرې تراننه وته الله عیسی پچه باسی دنیا ته خیرا دنیا ته دا خی جزیق الله ستا سات سکار سر کار نشکولې اغه و کسان نه نهوتیو جلال الله پاک ویو باندې دا شکل واچولو خپل مرګ لري روان نکلو هغه مړ کو چې بار ورو ته ځانش مارلو لا کوم وو دی بس یو غل شي خپل مرګره موجهله دي خپل ګل ویثار سلام موجهرو بل رفع الله الیه الله موجهت کړل دی الله چې کله امداد کړي دا هغه دا امداد طریقې هغه نه را لالي الله مخکینو تخزب کړو هر پیغمبر له دروغ جن ویلو خا غدوم الله بذنوبهم نو نی ولا الله غیر را پسوب د گناونو او کله چی گنا حق نسې نو الله پاک عذاب را ولي <تصفح> لګادي زباط رازي کله چی و انسان گناو کی نو, دد نو دا ته پسلو باندې او تور داغو لګی لکه سويج بال بالپین کلم باندې داغ لګی نو کدو توبه و سدا گنا نه واپس شو نو اغدار الله وینځي توبه سره او کدو وی مال داسه گنا دا. نو هغه سره بل رس ګناوه کینو بل ټا کې بیا بلو لګي بیا بلو لګي بیا بلو لګي تر دې چې زوی تکتور شي نو الله په مہر د جباریت وای نو بیا توبه نو باسي نو الله پاکي بیا ونيسي باځ کل انسان سوچ کوي سير زو خدومره ګناګار ما او دا ګنا بار بار قوم الله مال اول سزا نه راګي نو قران وای ونم ليهم ما ولا مولا تور کړه دې ان کې دی متين زم گرفت دې سختې او بیاوی ان بط شرب بکا لشدید استاد درد نیول چکلی در پنج لان درالی نو د آغی بیا اگه نخلاسی دل نشتا اللہ دیمون در خبل قحر نوساتی فا اخذناهم فا اخذهم اللہو بزنوبهم نو گونی ولاللہ پس اوب در گناونو اول گنا لوی گنا لالار سمی لکه مثال بطور باندې میوزک د زنا لالار سمی چې تس اندری او ری تپی او ری سندریا ورینو اږي کې داسي الفاظ راځي چې تاسو په زړه کې منافقت زرغونیږي لکه حدیث کې راځي دا غنا چې که سندرې ينفق النفاق في القلب په زړه کې د منافقت بوزغله کړی نو بوزغله چې کله او کړل شي نو زمیدار به ابل ذکرې کنا ټماټرو پېکلو کید ټماکو کید د مرشکو کید بیا د اغه زين اخرې او گنا شي واقعي نو ولګو نا مغو الله به د لوی ګنا نه ساتي والله شدید دو قابلبه الله څخه ذاب والله دی کله چې د الله گرفت کې راغې دغا ذااف سختې کلله نه کفرو و زما حبهسانله چې کاافانیمغونه زرده چې تا ذ به کمزور شي که تن د سپ پاوریم والله و زبه د کمزوره د د قرآ د ګورخه کلان د الله دغونه ز به چې کمزوری به تو شونه الجهنم او راجاو بړ جهنم ته کمزوري بشي اکی به دله چيجهنم د مراوللم و اصل میعاد او ډیربد ځ د اوسدو د محاد بچړه چې کم د سړی ظالله تولای برستتن خوئ دجهنم ډیر بدځ د د کان لکوم آیاتون فیفیت اوس واقع د بدر ل شاره کوئي لا كاد كان لكم تحقيق سراوت اسد بارا ايتون نحدا برت في فيتين طغد وردل کی التقطا كرجيو ولما مخشم يو, يو دردل کی عادت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم گئی او دبل دردل کی عادت ابو جهل گئی فيتون يودلا تو قاتل فی سبیل الله چې جنگ کیدا لا لرگی کی حلق توید الله احکامم نه ای او د اگې د بارا جنگ کوي او اخرا کافراتن او بل دغه کافرا غیر مسلمه بيدینا يرونهم مثلهم را علینا بیاات کې لګو د اشكال شته غظمانه کې غې اشكال حلقوم يرونهم لدل بر مومنانو د کفارل مثلهم د چنده خپل چې مونږ لګیو او دی ډیر دی را لحن پا زای نو مسلمانانو کې بجزبہ سوا کی دا چه سمر کافران دیدی دونو بگڑی رو جنو مردار بگو یا یرون هم لی دل بڑی کفارو مسلمانانو لا مثل ایم تو چند خپل نو حوصلی بھی کمزوری کی ځکه زکر مسلمانان کو تین سو او ایک ازار مقابلہ کفار دیدیو تا دریو نم سوا تین سو تیر مسلمانان دیدی نبی علیہ السلام پا قیادت کی بے سرو سامان او مقابله کې کفار 1000 دي مصلا او بیا م دا غاینه کې ديانم را ولي دا غاینه مور دارایم او دا غاینه چې کوم ده مال غنیمت ملاويږي زګه اسباب غټه نه گئی غټه ورغون کې څوک ده ذات الله او کم چې سوره انفال کې راضي چې حالت د جنگ الله ذکر کوي یو ابتدا د جنگ دا یو آخر د جنگ دی اال دنا ابتدا مراد ده او د ل د اخر د جنگ مراد ده مثلهم د چن خپل رائےن بظائر استرغو والله یؤید بنصر من یشا او الله مزبوطای خپل امداد وانه چاله خوښی ان الله ان في ذلك لعبره يقينا په دې واقعي کې جنگه بدر کې عبرت له اول الابصار تعالتي الله سترګي ورګړي ابصار د عقل خواوندان چې وینیم اوس هغه شپه مخابره حساسات د دنیا زوينا للناس يحب الشهوات من النساء خستكلي شي خلقلا د محبسه زنام دی دنیا کې وسره مینا کوي اساس شیدې نمبر 1 من النساء ذخنا او الخزاع دوم والبني اولاد او درم والقناطر المقنطره خزانه جمع کړي شي سلورم من الذهب والفضه د سرود سپینو بينزم والخيل او صورلي المصو من شاندار شبقم والانام وساروي اوم والحرس فصل هات دین د پاره افتا کې ورزیده اوس یې ذکر کړ تا دې نس دکو الګه دین د پاره اوسه دین دې نس دکا یا رب زم نظر افاظت فازت ملي کیږي نو ول ګورم کچر دا واده مې وګو بیا بده دین کار کوم نو الله او خیزم ور ورکه من نسا چې وعده وږي بیا ول الګه تا خو مخ کې وعده کړو چې وعده مې وشي بیا په دین کار کومه یرا د فتنې دور دی نو در څو پورې سابه حق نیشوي بچي مې نیشوي نو دا خدای بچاله پرې دم دا و ما بس خپای زبال تخپای دا بدل تخپای نو پرېږي بچي مې وشي نو دا به غي سره مشغوله نو زوب به د دین کار کوما نو الله او دا باندې موږ د لخت مګ بچي مې درکل هغه بچي مې وشو خدای دې مشتا راځو د دین کار کوه نو دا خاماران دي بخوري ورګلګي بيسي ولا غټما مزدوري کوما نو چې بيسي جمع کما نو زب الدين کوم او دای وکوري الله وي والقناتر المقنطره خزانه جمع کا بيسي جمع کی نو چې بيسي جمع کی نو خزې ورته وي چې ولګا ماده فلاني په واده کې د فلاني غاړه کې نکلس دي دلې او مال خواغه سره جوړ کا ورته وي اوس په بدل شوه دي خلک دسرو زرو کا لینا چي اسغه افیشل ګورډونه کیسه ورته وای هغه شه ده نو الله وي من الزهب والفزه سره اوس مينو کلاړه بل اعظم بل راز ورته وای یره مدرسه لریدا نو کچه تصویر لمی لاوجی نو زبر روزانه سبق تزم رازما نو د شپې بکورما قربې با, با امني او ما سار به سبق واما نو الله وي والخيل المسومه 125 ویلو ورکو ها موټر سایکل موله ورکو کنه نن سبق اوس نشله خيل المسو ما نشاندار چې ما سره ډیلکسی یا سره 125 سي الله و ادامه شو بیا ورز سبق د زما خدام درانکار دی چې سار موضوع شي موند سبق زکی دلته پر نه دروازه ټکم چې نیم سر په عراقای نو سې بچوله چرته سی وغاګي غو نه گورما چې هغه ور تواله ما نزا پيودا د خريص بس کی نو الله ولا نام ساری مولاورکم نو بیا وای چې دي ساری لپاره خوځ د غیا ضرورت تے. دی د لبوسه غسل غواړي شوت له لا غسل غواړي الله او فصل فصل مم مولاورکو نو دنیا ورزې وي او د کوم دی مانډو نه تاوکل ذالک متاول حیات الدنيا دغه دنیا ژوند ای عالمو هغه خپل واقعي ذکر کورا <coughs> و دا غ شړای وو نو غ شړای منګ کووالا په خوا دمر صفایانی نه وی مې د شړای دا منګ چي وواله د دې لپاره سوقو یره وی دی ليو پښو ساتو ساتو پښو ته دې پښو یې منګ وبني وخه پښو راوستا اغي بار میو میو کول میو میو میو باو کې وو شاګر نه دا په سوقه الگدا پښور هم میو ولیکای وې دا او کې دا وې سوقو و دې له سبيز هغه شته لغړې چې داغه په لشو په دې ل کېدو نو لاړل باندې بيزې واغښتا چې بيزې واغښتا پښو غل شو او بيزان په په کوي شاګر دداوله وداو کې ده کنا دې له بس کو وي د بوټو پانی پورته راړي بوښ بور راړي او ساستله ده ساده بشاره چوله شړای تودله برخه ته ده او پانی شوکای څوجوګو ژتکه د الله د کتاب او د محمد رسول الله د سنتو خادم وي نو ته دیون لچاره خو جوړي اغه شی ده شو پانی شو کې بيزي ته وړي بيزي لا په لشي بشول ورګه څه د شي دا فساد د سمې جوړ شوی د شړای نه د ورنه خطرګو شو شړای لته ورتکو وی دا فساد جوړه تي تا وخت موما چې شي نو فساد به ختم شي نو مونږ د فساد جوړي کور ساتي دي شی مونږ سره دی نوخ راله غ کې ایي دا په کار د دا په کار د هغې مونږ د یو به زور لګو او خیره کې سوچ مونږ وکو دانن نن چې مون سره صی د زمون د نیکی نمونږ لپات دو. دوم را نران می چې موسه نو نوهغ س اوړ ځان سره بیا زمونږ پلارانو سانان سرهسیې اوړل او یا موج وختې موه یو نهمونږ داان سره سولو تاش لاسونه وزو خللا به مووازنېوللی دا پته لږې جنس قف نسیب ک شته بښ پله خاورو حقیقتو او کنه لکه په اون تاسوب غتلی دوبه کی او زیاد غور زیاده لید 174 کسان بګه پاکستانیان شهیدان شوی دي دغه په دی خیال واغلیو چې مونږ بچو له حلال رزق ګټو 27 بګه بختانوم دي ا په دې خیال لاغلیو چې مونږ دوبه ته لار شو دوبه کې با مال دوه اغې لدا پته نه و چې کاافان دي لنتونیان هو معوالو هم ه چریده بون کیتې معلوونه او نه من منله شي دا الله داذاب نه شي اولا کو او کودون نره دا کساند خشاک دوور ور دي کذا بیالیفرون حالت ددي بشان د فونیانو دی والله من کاپلم اوا قسان جدي نه مخکو کس ذبو به آیا نه ننسبت د درو کړړیو زمونګ الله. الله ب زنووب نوې وال اللهدي لره به ص دکونهو. والله او شدید عقاابو الله څخهذاله دی کو لځ نه کفرو ووایه ک سا ل چې کاافان دي سغ لونه زر چې کمزوری به شي توشرونه او را وړ شي ال جهن نه مجاننم ته ب سمه ح او ډیر بد آیت النقاء فی فی اتین باغ دوردلکی التقات جوبل سرمغه مخوی فی اتن یوردلا تو قاتل فی سبیل الله جنگ کولو دا الله پلارکی واخرى کافرتون ادویم کافرو يرون امسلی امرالین لذل بدی مومنان وکفر عملت جن خپل پظاہریس ترگو جذب د ایمان بسیا کیدا یا لذل بدی کفارو مسلمانان لغت زیات د خپل ځان نسیا پظاہریس ترګو کمزوری کیدل والله ی عدو بنسري من ش الله مضبوط پ خپلم دا چله چې خوغشي ان في ظ کا یکنن بې کې لا عبراتن دا خاامخاننسیتتي لول ابو د پار د اقل مندو ول ابسار د چاچ چا اقل کار کوي زوی نه لل الناساس خل د پار خلکو ح بهشهواته حب مینه کوون کې شهواتی سیزونه خوا شوالله منن ننس د او د ظمونونه والقاننا تر الموقه خزانهجم مکړی شوي من زذهبې د سررو وال او د سونه والخیر او س نشاندار والهنام اودنګر وال هرڅ او فصل ذلكکه مطول حيات دنیاه دا کمم چې ذکر شو دا څکه د دنیا دا والله او والله چې د ان د حسس الماب اغسر رضیخ استزید و سیدو و آخر ونا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و لا سید الامی و سمائی و اشخاص موحل آقا مرزمون و علیق ستار در ایم و نزمون و نمائد آفلی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی حسنا